Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'Escola Municipal de Música i Dansa ha quedat reconeguda oficialment per la Generalitat. N'avancem més detalls en titulars. <fixi> El Departament d'Educació de la Generalitat i l'Ajuntament de Tiana ja han signat el conveni que oficialitza la creació de l'Escola Municipal de Música i Dansa. D'aquesta manera, el centre es podrà beneficiar de la subvenció que ofereix la Generalitat per sofregar part del cost del servei. I també l'Escola Municipal de Música i Dansa ha obert les inscripcions pel seu casal d'estiu. Es tracta d'una proposta que porta per nom Viu el Musical i que conjuga la música i la dansa en una sola activitat. L'Ajuntament de Montgat posarà en marxa pròximament el Consell de la Vila, un òrgan per promoure la participació ciutadana. L'objectiu és debatre temes d'interès general que afecten el municipi i complementar l'opinió pública i tècnica que s'emet des de l'Ajuntament. I en esports, el club voleibol Tiana es manté a segona divisió. Això ho ha certificat aquest cap de setmana després de guanyar el club voleibol Figueres per 0-16-3. Es tracta de l'últim partit que han jugat les tianenques aquesta temporada en el mar de la lligueta que han disputat per assegurar la permanència. Ràdio Tiana, les notícies del migdia.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 i eh, també l'aspecte econòmic de que tenim accés a la subvenció que dona la, el Departament d'Educació a les escoles municipals. I, a més a més, aquest reconeixement de la subvenció el tenim recorregut ja a partir d'aquest curs que estem acabant, eh, el 2009-2010, eh, entrarem. Per tant, en fi, tot el que perseguíem s'ha doncs, eh, aconseguit i doncs, això ens dona doncs, garanties de, de continuïtat i d'ajustar els costos d'aquest servei. La subvenció de la Generalitat de Catalunya es podrà concretar en uns 700.000 euros aproximadament. Aquesta quantitat suposa 600 euros per alumne matriculat a la disciplina de música i 400 per aquell matriculat en dansa. Segons ha explicat Muñoz, l'Escola Municipal de Música i Dansa ja es pot acollir aquestes subvencions a partir de l'actual curs 2009-2010 que està a punt de finalitzar. Amb aquest conveni, doncs, s'estableix un sistema de cofinançament entre el Departament d'Educació, l'Ajuntament de Tiana i els alumnes inscrits. Amb l'homologació de la Generalitat de certifica també que l'Escola Municipal de Música i Dansa compleix els requisits pedagògics de professorat d'oferta educativa i d'instal·lacions. Precisament en aquest últim aspecte s'han hagut de fer alguns arranjaments a l'espai per adaptar-se als requisits exigits pel Departament d'Educació tenint en compte però que està previst que l'Escola Municipal de Música i Dansa es traslladi pròximament a l'edifici annex de l'Escola Lola Anglada de la Ciutadella. Segons ha indicat l'alcalde de Tiana, aquest trasllat tindrà lloc una vegada els alumnes d'aquest centre ja estiguin al nou edifici de l'E a la Cruïlla entre el Passeig de la Vilesa i el carrer Castellà. Després, però, caldrà sumar-hi aproximadament dos mesos per adequar l'espai on s'ubicarà l'Escola Municipal de Música i Dansa. En aquest context, Muñoz no ha fixat una data definitiva. Per la seva banda, la responsable de l'àrea de música de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Tiana, Mercè Monfort, s'ha mostrat molt satisfeta amb la signatura del conveni i ha indicat que amb el trasllat s'espera una millora substancial pel que fa a les instal·lacions i un increment dels alumnes matriculats. M'estem molt content perquè l'esperàvem, ja feia temps que havíem presentat tota la documentació necessària i teníem l'esperança de que no hi hagués cap impediment i que l'escola finalment fos reconeguda doncs, per, per tots els professors que hi treballen, pels programes que ha presentat i per, per les instal·lacions que té en aquest moment. Estem pendents d'un doncs, trasllat eh, que suposaria doncs, millorar aquestes instal·lacions i a més a més... Doncs poder augmentar el nombre d'alumnes, tant de dansa com de música, amb més comoditat per tots. L'Escola Municipal de Música i Dansa té a l'actualitat més de 200 alumnes matriculats des de 3 anys fins a adults. I no deixem de parlar de l'Escola Municipal de Música i Dansa perquè precisament aquest centre ja ha obert les inscripcions pel seu casal d'estiu. Es tracta d'una proposta que porta per nom Viu al Musical i que conjuga la música i la dansa en una sola activitat. A la proposta ja estan implicats tots els professors del centre i s'adrecen nens i nenes d'entre 5 i 16 anys. No és necessari que tinguin experiència prèvia en cap de les dues disciplines. Mercè Monfort és la responsable de l'àrea de música de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Tiana. Pretenem, sobretot, que d'una manera lúdica els nanos entrin dins el món de, de la música i de la dansa, que tinguin un primer contacte i que facin una activitat artística, de lleure, però que alhora els enriqueixi i que entre tots eh, creem alguna cosa, no? L'Escola Municipal de Música i Dansa prepeu organitzar tres grups en funció de les edats dels inscrits. Treballaran diversos aspectes que configuren i envolten un musical i fins i tot hi haurà una representació que demostri tot el treball realitzat al llarg del casal. Mercè Monfort consistirà en un canviant d'activitats de, de música, de dansa, amb activitats de personal i el ritme, instruments de plaques, interpretació, creació, de, o sigui, vestuari, maquillatge, inclús escenografia, perquè al, cap, al cap, final de la setmana puguem fer una petita representació d'aquella escena del musical que hem triat. Satisfets amb el funcionament de l'any passat, el centre ha decidit ampliar la durada del casal a dues setmanes i estendre l'horari també a la tarda. D'aquesta manera, el casal d'estiu tindrà lloc del 28 de juny al 9 de juliol, amb la possibilitat d'inscriure's només una setmana. Les persones interessades poden anar en horari de matí, de 10 a 1 del migdia, o tot el dia de 10 del matí a 5 de la tarda. Les inscripcions es poden fer fins al pròxim 15 de juny. Els preus oscil·len entre els 100 i els 161 euros. Professionals de Badalona Serveis Assistencials, l'empresa que gestiona el centre d'atenció primària de Tiana i Mongat, s'han concentrat aquest dijous al migdia durant un quart d'hora per protestar en contra de les mesures dels governs català i espanyol per reduir el dèficit públic. Ho han fet amb el lema «Metges i pacients no en tenim la culpa, la salut no rebaixa». Segons ha explicat la presidenta del comitè d'empresa, de BCA, l'Hospital Municipal de Badalona, s'han concentrat prop d'una cinquantena de persones. Els centres d'atenció de BCA, entre els quals es troba el de Tiana, han recolzat la concentració però han decidit no fer-la per motius logístics. El pla d'ajustament econòmic preveu rebaixar els salaris dels metges i bloquejar les plantilles mèdiques. Els facultatius consideren que la reducció de recursos incidirà directament sobre els drets dels ciutadans i repercutirà en un empitjorament dels serveis sanitaris i de la qualitat assistencial. Rosa Famades és la presidenta del Comitè d'Empresa de BCA. Històricament hem tingut uns salaris més que justos i unes condicions laborals més que justes fa doncs més d'un any i mig, gairebé dos anys, que no se'ns aplica l'increment de l'IPC. Per tant, ja l'hem anat patint, aquesta retallada, com per ara sobre et vinguin més en plan dràstic i pensem que amb salut doncs, no, no es pot retallar. No pot retallar perquè ja no només és, és pau professional, sinó que retallarà a nivell d'atenció a l'usuari i això tampoc estem en absolutament d'acord. Segons els sindicats, aquestes mesures no suposen una veritable contenció de la despesa. A més, consideren que el sector sanitari és estratègic des del punt de vista social i econòmic i que no es poden consentir retallades quan es malgasten recursos en altres esferes. Amb l'aturada d'aquest dijous, el comitè d'empresa de BCA s ha adherit a la convocada per la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics.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 Més d'un centenar de persones s'han reunit aquest dijous a la sala Albenis per gaudir de la tradicional celebració de la paella per la gent gran que ofereix l'Ajuntament i l'esplai d'avis de Tiana. Amb aquesta celebració es vol retre un petit homenatge a la gent gran del municipi alhora que serveix de punt de trobada d'aquest col·lectiu. Mercè Maimó, Sebastià Nibó, Rocío Álvarez i Joan Català són algunes de les persones que hi han assistit. Jo feia dies que no sortia de casa, però avui em trobava més bé i he volgut sortir a acompanyar tota la gent de Tiana. Molt bé, no es podem pas que això, ha anat bé, que l'arròs molt ben fet i tot, tot ha sigut molt bo i molt ben fet. Pues bien, m'ha gustat mucho i resulta que agradable, bastante bonito, simpàtic i i tot bien hermanat. Cada és millor perquè és quan s'humareixen més. Amb aquestes edats i circumstàncies quan més necessitem el carinyo i estar tots acollits i junts i tenir aquesta germanor. Coneguda col·loquialment com a paella de l'alcalde, aquest dinar ja fa set anys que s'organitza. En l'elaboració hi intervenen diversos representants de l'equip de govern de la vila i entre ells l'alcalde. Emili Muñoz ha volgut destacar el caire festiu i de germanor de la jornada. Sempre és una jornada molt festiva que permet que tota la gent gran aquest dia mm -hmm. també, en aquest cas la centre, les persones que tenim al centre de dia, les treballadores, puguin disfrutar d'una jornada de relació de sortir de casa, que és tan important per la gent gran, i de tenir un bon dinar doncs, amb, una, amb una invitació institucional que en Fi sempre s'agraeix. Per tant, estem molt contents perquè ha vingut molta gent i perquè la gent està molt contenta i això compensa molt. Després de la paella, els assistents han pogut gaudir d'una estona de música i ball de la mà del duo Gozalo. La regidoria de promoció econòmica de l'Ajuntament de Montgat ha organitzat aquest dijous una nova càpsula formativa. En aquesta ocasió en torn, els autònoms i la seguretat social. Es tracta d'una sessió adreçada als emprenedors i emprenedores de Tiana i Montgat. Tindrà lloc al centre cívic Les Mallorquines de 10 del matí a 12 del migdia. I ara repassem altres titulars de la comarca en un format més breu. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha iniciat la licitació de les obres de la variant que permetrà evitar el pas actual de la B511 per l'interior d'Arenys de Mar i connectar la Nacional 2 i la C32. Segons les dates facilitades pel Govern, els treballs es liciten per un import de 4,5 milions d'euros i es preveu que comencin a finals d'any. Aquesta actuació s'emmarca en el document de bases per la millora de la mobilitat al Maresme assignat recentment i en el traspàs de la Nacional 2 a la Generalitat i la formació d'un sistema tema viari alternatiu L'Agència Catalana de Protecció de Dades ha decidit arxivar l'expedient sancionador contra el Partit Popular de Mataró perquè considera que no va fer un ús indegut de les dades del padró municipal. L'organisme conclou que els registres ja eren públics abans que el regidor popular Juan Carlos Ferrando els utilitzés, ja que s'havien publicat el bolletí oficial de la província. El Partit Popular va demanar al govern local que demani perdó públicament al grup per haver-lo acusat. La informació local a Ràdio Tiana. L'Ajuntament de Montgat posarà en marxa pròximament el Consell de la Vila, un òrgan per promoure la participació ciutadana. L'objectiu és debatre temes d'interès general que afecten el municipi i complementar l'opinió política i tècnica que s'emet des de l'Ajuntament. Rosa Fontaner la regidora de participació ciutadana de l'Ajuntament de Montgat i futura vicepresidenta del Consell de la Vila. Jo penso que el més important d'un consell de la vila o d'una participació ciutadana és escoltar el ciutadà, saber què pensa de cada, de cada actuació, de cada cosa, perquè a cadascú ens fixem en el, que, en el que tenim davant de casa, però desconeixem el que hi ha al darrere. I el fet de posar en comú una, una sèrie de mancances o, o de, de d'eficiències, o al revés, o de, de motivacions per fer accions que poden ajudar-nos a, a sentir-nos més partífers del nostre poble, doncs és fonamental. El Consell de la vila estarà presidit per l'alcalde de Montgat, Jordi Ràmia. l'integraran un representant de totes les forces polítiques del municipi, una desena de personalitats rellevants a la vila i un portaveu de cadascuna de les entitats del poble. Les decisions que es prenguin no seran vinculants, però l'òrgan es concept com un ens d'assesment al govern de Montgat en línies de política i gestió municipal, entre d'altres, qüestions d'interès de la població. El primer tema que es preveu tractar una vegada constituït el Consell de la Vila és l'escut de Montgat. Sobre la taula hi ha dues propostes alternatives sobre com haurà de ser el nou escut i la bandera del municipi. Tampoc es descarta proposar la realització de consultes populars, referèndums o la convocatòria de Consells Ciutadans. Està previst que el Consell de la Vila reuneixi una vegada l'any, tot i que Fontanés ha mostrat partidària de celebrar dues trobades anuals. La creació del Consell de la Vila es va aprovar en el Reglament de Participació Ciutadana l'any 2006. Després de quatre anys es preveu aprovar finalment la Constitució en el pròxim ple municipal. La Biblioteca Camaratau organitza aquest dijous una nova sessió de l'Hora del conte. En aquesta ocasió l'activitat porta per títol Remenem, remenem, que la cibada menjarem. Anirà a càrrec de Glòria Rufat, que també ensenyarà als infants la cançó que porta aquest mateix nom. L'activitat començarà a partir de les 6 de la tarda. Radio Tiana, Notícies, Esports. El club voleiboltiana es manté a segona divisió. Així ho ha certificat aquest cap de setmana després de guanyar el club Voleibol Figueres per 0-16-3. Es tracta de l'últim partit que han jugat les tianenques aquesta temporada en el marc de la lligueta que han disputat per assegurar la permanència. Amb ell també es manté a segona divisió el seu company de categoria, el premià de dalt. La victòria del club voleiboltiana contra el Figueres va ser còmoda. Les noies que entrena José Manuel de la Barrera es van imposar amb autoritat en els dos primers sets. No ho van fer igual en l'últim, en el qual van batir més més, però finalment la balança es va decantar cap al club voleiboltiana. Després del patiment, en el que s'han vist sotmeses les tianenques en aquest últim tram de temporada, l'equip ja fixa la mirada en el curs vinent. Enric Cardús és el coordinador tècnic del club voleiboltiana. El fet de pues, poder conservar la categoria i jugant jugar eh, encara que ens ho van jugar en aquest últim partit, pues, bueno, pues, eh, satisfets i, i d'alguna manera pues, ja pensant amb l'any que ve, en pues, eh, pues, eh, Patxant amb la com el podem muntar la temporada i que d'alguna manera no ens torni a passar i que el patiment aquel que et tingut aquesta. <laughs> Aquest, aquest final de temporada que hem, que hem tingut. De cara a la temporada vinent, les jugadores de l'equip es mantenen i es preveu que reincorpori l'antiga capitana de l'equip, Esther Torres, que fins ara era baixa. Amb la tornada de Torres, s'espera reforçar el conjunt i donar una nova empenta a l'equip. A més, el coordinador tècnic del club ha explicat que han iniciat contactes amb jugadores d'altres equips que podrien incorporar-se al club voleibolt i ara la pròxima temporada. D'altra banda, però també en l'àmbit esportiu, aquest dijous s'ha obert el període de preinscripció del campus lúdic i esportiu que organitza la regidoria d'Esports, Salut i Consum. Un any més estarà gestionat per l'empresa Euma Serveis Escolars. Les inscripcions, que es tancaran el pròxim 12 de juny, es poden realitzar a l'edifici de la Ciutadella de l'Escola Lola Anglada, a l'Ajuntament de Tiana i al Casal de Joves. A més, recordem que el Centre Cultural i Esportiu Tiana i el Club Basque Tiana han organitzat també campus de perfeccionament tècnic i tàctic. Ràdio Tiana, les notícies del migdia.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 Mungat crearà pròximament el Consell de la Vila per afavorir la participació ciutadana. L'òrgan, que no serà vinculant, el formaran polítics i personalitats del poble. I per parlar precisament d'aquesta qüestió tenim a l'altra banda del telèfon a la regidora de participació ciutadana de l'Ajuntament de Mungat i futura vicepresidenta del Consell, Rosa Fontaner, bon dia. Molt bon dia. Doncs quin és l'objectiu d'aquest Consell de la Vila que es crearà pròximament? L'objectiu és, sobretot, debatre temes d'interès general per tal de conèixer no tan sols la visió política i tècnica des de l'Ajuntament, sinó també l'opinió i la visió que tenen els ciutadans de cada indret del nostre poble. I quines són les qüestions que es volen tractar? Perquè em sembla que hi ha alguna sobre la taula, no? Bé, bé, més que ara per encetar, la primera, diguéssim, que sigui algú ja engrescador, això no vol dir que les altres siguin així, sinó que pot ser de qualsevol tema que decideixi el, el Consell de la Vila. La primera és l'escut. Nosaltres el que volem és oficialitzar, formalitzar l'escut, perquè no, el que tenim ara en aquests moments no, no compleix els requisits de l'aeràldica, ja ens hem posat en contacte amb el senyor Florbià, que és l'especialista en aquest tema, i diguem-ne que ja ens donat un vist a dues opcions i en tot cas les podem debatre en el primer, a la Constitució, el primer, el primer dia que constituïm de ferm al Consell de la Vila. Però, de fet, encara hi ha un altre tema, corregés-me, si m'equivoco, que és un referèndum, no? No, a veure, no és que res això del referèndum em va sortir perquè un dels punts, que, posa, que pot fer el Consell de la Vila són consultes i referèndums, però això no vol dir que ho puguem fer. Això, en tot cas, ho decidirà el Consell de la Vila. El Consell de la Vila és qui eh, després eh, podrem crear comissions de, per temes, poden ser sectorials o no, però d'alguna manera eh, podem fer, assessorar el govern municipal en grans línies de política i gestió municipal, conèixer els pressupostos, també es poden fer participatius promoure realització de processos participatius en temes com jo que sé si en una plaça la volant d'una manera o una altra, doncs es poden debatre molts temes i un d'ells és, és veritat que és el fet de, de proposar realitzacions de consultes populars o referèndums o la convocatòria de Consells de Ciutadans. Quants integrants es preveu que tingui aquest Consell de la Vila? No més de 30. Si podem ser 25, millor, més que ara, perquè així ma, eh, si som masses persones, el que fa és dispersar-se. I el que volem és, realment, que sigui una eina de treball, que sigui activa i que tots ens hi sentim còmodes. I evidentment que hi hagin totes les opinions possibles. I com es determinar, determinaran aquests integrants? Bé, primer el president doncs, és l'alcalde i vicepresidència és la regidora de participació ciutadana, en aquest cas regidora, que soc jo, i el vicepresident segon serà escollit a la primera sessió entre els integrants del Consell de la Vila però que no sigui polític. A part d'això hi haurà un representant de cada grup municipal. És a dir, un grup, una persona de, de, de Convergència, una de PSC, una d'Esquerra Republicana, d'Iniciativa i de PP. Crec que no em deixo cap. Si no, disculpes. Uh -huh. Tot i això, això seria la part política. Tot i això, les decisions no seran vinculants. No, no, no són vinculants, però sí que ens interessa molt l'opinió del poble. Per això eh, hi ha fins a 10 persones en representació... De, la, de persones de rellevància ciutadana que són nomenades per l'alcalde o per el regidor de, corresponent de participació ciutadana. I a més a més també hi estan representades les associacions inscrites a fitxer municipal, siguin d'esports, de, de sanitat, de cultura, de participació ciutadana, d'educació... De, per tant, intentant que hi siguin, eh, dintre del de Consell de la Vila, hi hagin tots els sectors possibles per tal de que la veu del poble no sigui tan sols en una direcció, sinó que sigui eh, multi, multifuncional. Com a regidora de participació ciutadana, interpreto que amb la creació d'aquest Consell podríem dir que es donen a entendre dues coses. D'una banda, que faltava precisament un òrgan que articulés tota aquesta participació ciutadana i de l'altra, podríem dir que també manifesta una voluntat d'avançar en aquest sentit, no? No, és evident. En principis es, eh, es va aprovar aquest, eh, aquest reglament de participació ciutadana l'any 2006, al febrer, Uh, L'única que, uh, doncs, per motius X, doncs, no, es anar, no es va tirar endavant, però quan, bueno, quan vam estar nosaltres, uh, quan vam entrar, doncs, uh, vam veure que hi havia algunes coses que uh, caldria que potser modificar. I l'any 2009 si no m'equivoco, som de, de les dades, som molt dolenta, doncs vam fer alguns tipus de, de modificacions, com per exemple, hi havia consells territorials i consells sectorials. Els consells territorials és per territori, Montgat ja estem prou eh, disgregats com per a sobre fer-los territorials, i per tant ens negàvem una mica a fer diferències per territoris. En canvi, eh, sí que té sentit, fer consells sectorials perquè són per sectors, per temes. Pot ser el Consell d'Educació, de, de, que ja està constituït perquè legalment, evidentment, hi, hi ha de formar part, també pot ser un Consell de Sanitat, o un Consell de la Dona, un Consell de Joventut, eh, però això ja serien consells sectorials, que evidentment tindrien representants dintre del Consell de la Vila. I en una època clarament caracteritzada per la desafecció política, podríem dir, serà una tasca fàcil, això de posar en marxa un Consell de la Vila amb A veure, penso que mai és fàcil, però, evidentment, hi ha, a vegades, hi ha moments a la vida en què es, es posa més difícil. Però, eh, si no s'intenta, segur que no s'aconsegueix. Per tant, la nostra proposta és tirar endavant això, tot, a, tot aquest Consell de la Vila, i en mesura de que... Uh, veiem unes necessitats o unes altres, evidentment ho entomarem d'una manera o d'una altra, sempre intentant escoltar el ciutadà, que és qui realment el que ha, ha de dictaminar per on volem, quin poble volem, de quina manera volem que es defineixin les línies estratègiques de, de desenvolupament del nostre poble. Cada quan es reunirà aquest Consell? Segons la, la, la normativa, posa un cop a l'any, però jo crec que això és molt poc, perquè un cop a l'any és com dir, hola, bona tarda, o hola, com estem, anem a fer aquest tema i punt. A mi m'agradaria, com a mínim, fer-ne dos, cada sis mesos, també perquè tothom està en prou enfeinats, en prou enfeinats tothom, com per dedicar-hi més temps, però sí per donar una presència i per donar-li una importància a les cas que es facin des del Consell de la Vila i, evidentment, tantes vegades com eh, els membres vulguin. Quines expectatives teniu ja per acabar? Què n'espereu de la posada en marxa d'aquest Consell? El que esperem és escoltar. Jo penso que el més important d'un Consell de la Vila o d'una participació és escoltar el ciutadà, al mongatí, a la mongatina, saber què pensa de cada, de cada actuació, de cada cosa, perquè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 Clar, perquè suposo que precisament amb aquesta participació també es vol una involucració major no? dels mongatins eh, en el que és el municipi. Sí, la veritat és que ja fet eh, ja es van fer les reunions en cada grup d'associacions, és a dir, les associacions de, de participació ciutadana, citadana doncs ja ens van reunir, ho vam explicar ja ja tenim dos representants doncs de les de salut doncs a mateix les d'esports doncs a mateix per tant ja tenim eh, entitats que estan que són els representants d'esports de, de, per exemple o de sanitat per tant eh, sobretot els hi han intentat transmetre que no és la seva veu personal sinó que és la veu del seu grup i com a tal també els veuran diguem-ne entre cometes, obligats espero que satisfactòriament a, a veure's entre ells i per tant a comunicar-se i, evidentment, això dona molta més riquesa i molta més vida al poble. Doncs bé, amb aquest ànim de comunicació, de participació, doncs acabem aquesta entrevista. Nosaltres hem volgut parlar amb la regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Montgat. Recordem que aquest Consell de la Vila s'aprovarà doncs, en el pròxim ple municipal. És així, oi? Eh, estem amb això i intentem que sigui així. I evidentment encantarem que vagi el més ràpid possible. D'acord, doncs moltes gràcies Rosa Fontaners, regidora de participació ciutadana de l'Ajuntament de Montgat, i fins a una altra. Com, com fins sempre, ja ho serve moltes gràcies a vosaltres. Ràdio Tiana, serveis informatius.